Càpçules musicals, en Rafael Corbí. Avui, Colt Swindle. I still walk that bar a little drunk I still ask you what you're drinking, what's your name I still kiss you by the shuffleboard Last call at 2 a.m. Even though we break up in the end I'd introduce you to my mom and dad Say I think I love her when you leave that room I still not take their advice When I say you're moving in Even though we break up in the end Even if I knew I still go back and get. Golden Rainy Swindle, conegut amb el nom de Cole Swindle, nascut el 30 de juny del 1983 a Bromwood, a l'estat de Georgia. És un cantant americà de música country, country-pop, cantant i, sobretot, molt i excel·lent compositor. Cole Swindle ha escrit uh, senzills per gent com uh, Craig Candle, Thomas Druett, Scotty McCreary, Luke Bryan, entre d'altres, i ha realitzat tres àlbums per Warner Bros. Records Nashville. Nou senzills ha realitzat, dels quals set han entrat dins el top 5 dels Hot Country Sings o del Country Airplay als Estats Units. És la seva música a través del seu àlbum de 2018, un disc anomenat All of It. Having some trouble this old truck And the guy that used to pick up He could fix anything Sometimes I forget Els seus pares són William Keith Swindle i Betty Carol Rainey. El seu pare va morir de manera inesperada el, 3, el 2 de setembre de 2013, a l'edat de 65 anys, va créixer a Bromwood, a Georgia, i té dos germans, va atendre l'Acadèmia Terrell, a Dawson, a Georgia, i després va anar a la Georgia Southern University, on va tenir un títol en marketing, que ja va trobar Luke Bryan, que havia anat a la mateixa universitat alguns anys abans i també havia format part de Sigma Chi, d'aquestes companyies americanes que tenim dins de les universitats, les fraternitats. Eh, quan Luke Bryan va tornar a Statsboro per un eh, show, van en parlar i quan va acabar la universitat el 2007 i es va traslladar a Nashville, eh, va començar a vendre mercaderia per Luke Bryan durant 3 anys i també va començar a escriure cançons a la carretera. Va firmar per Sony HGV Music Publishing el 2010 i va escriure senzills d'èxit, com aquelles cançons fantàstiques, Auto My Head, per Craig Handel, el Just a Seap eh, and uh, Luke Ryan I'll be in the headlights the roller coaster rollercoaster autumn uh, like that I'm hungover I'm in love with a girl loving in a college town or multas d'altres també per uh, Jean Fantastica uh, come um, this is Luke Ryan I'll get me some of that and the uh, Thomas Rhett or també exits per uh, Florida Georgia Lions and this is how we roll per Scott McCreary or per Chris Young sometimes Africa. La seva discografia la formen eh, àlbums com, per exemple, el, el seu debut al 2014, Cole Swindle, després del show, Shulvider, el eh, 2016, i des del 17 d'agost de 2018, l'All of Eaton, del qual hem escoltat un parell de temes amb una estona entre nosaltres, el Break Up eh, in the End, d'aquest àlbum número 8 a les llistes americanes, i també el Dutch All Number, una conso molt eh, interessant. I un tema que voldríem escoltar també d'aquest disc que és una cançó que ens porta el nom de Samvadi's Been Drinking, un dels temes destacats en d'aquest àlbum que avui ens ha portat en el món de la bona música country en Cole Swindle. I've